примиритися з таким несподіваним і швидким сувом із заступників голови райвиконкому до заступника голови Артії дружба. Удвох пішли до машини. Поруч з високим, важким, ледь сутулим греком Куриленко видавався майже хлопчиком. Невисокий, худий. Він проте голову ніс високо й гордовито. Та й в самій постаті було щось таке, що свідчило про високу самооцінку і мимоволі вселяло повагу. Контрастував із його статурою голос. Густий, розкотистий бас. Він гудів не наче стовідерний казан. Мабуть, голос спочатку призначався значно більшому чоловікові. А може не тільки голос, а й отой ртутний стовпчик. Проте ніхто ніколи не знає достеменно, на якій подільці повинен той стовпчик зупинитися. Немає таких апаратів, щоб могли те виміряти. Та, мабуть, ніколи й не буде. Кажуть, що такі малі люди з надмірними претензіями дуже злі. Але це правда тільки в тому випадку, коли їхні заміри не збуваються, бо здебільшого те міняє й самовдачу. Це помітили ще древні, і довели на багатьох прикладах. Їхали на машині Грека. Стара і ветха, як самий ветхий завіт, Куриленкова волга йшла позаду. «Треба віддати її в капіталку», – сказав Грек. «А поки що візьміть газик». Куриленко промовчав. Василь Федорович уже звик, що він здебільшого мовчить. І тепер розвивав перед ним думки, не так сподіваючись на поради, як доводячи власні рішення до відома заступника, вівці з'їли широку піч. Колись вони з'їли Англію, а тепер широку піч. Невигідно їх тримати на наших бідних землях. Гною від них немає. Пасовища нужденні, їх треба зліквідувати. Раз уже взяли молошний ухил. А чого це до ярких дітей з собою возять? Немає дитсадка? «Значить, треба будувати й дитсадок? А по скільки у вас корівна доярку?» «По шістнадцять. Мда, у нас по сорок дві, і то вважаємо мало. І щоб не став цей контраст докором, знову повернувся до попереднього. Звичайно, трохи овечок треба залишити. Птахоферму, свиноферму. Теж поки що не будемо чіпати» бо можна дохазяйнуватися, що й для власних дитсадків доведеться купляти яйця та м'ясо. Доїння на цій фермі вже закінчували. Пастухи вигонали табуни, вели в руках велосипеди, були в лискучих куртках, і Куриленко значуще поглянув на грека. Тому коштувало зусилля, щоб не розсміятися. Пригадалося сказане на зборах якою тіткою, Пастухи тепер, як інженери, і заробляють стільки. Одна з поширених у зорі диспропорцій. Надої виявилися неймовірно низькими, такими низькими, що й Куриленко не зміг стримати зітхання. Завтра поженете корів на жита і доїтимемо на станах, у другу чергу, сказав грек, звертаючись до завідуючого фермою. Підвезіть ще один вагончик, воду і все інше. Учора ми поставили новий гранулятор до машини. Трохи підгодуємо корівок. Доїння запровадите дворазове, і, попереджаючи за фермою, махнув рукою. У нас на початку були упали на дої, а тоді знову піднялися до попереднього рівня. А до полегшення величезне. Обійшли ферми, потому Таратайкою Куриленка поїхали на поля. Там прокрутилися до пізнього полудня, одне чіплялося за інше, все потребувало невідкладних рішень. Невпинно накручувався якийсь важкий вузол, у якому треба було розв'язувати або зв'язувати окремі вервечки, а якісь і відтинати. У його голові ще не склалося чіткої картини, і це найдужче непокоїло. Поля дружби, поля зорі, Зерно, фураж, ферми. Все треба перераховувати наново. А вже й немає коли? І підтискують вічні хліборобські терміни. Отож все й крутилося хаосом, у якому, мабуть, тільки він проглядав контури іншого нового каркаса. Хоч теж бачив його неясно. Поки що окремі проекції, а то й пунктири, Багато чого вгадував інтуїтивно. Але десь за тим, мрією, уявою, обіпертими на віру і в чомусь на досвід, малював усю будову. Мабуть, це й було його найбільшим щастям, найбільшою радістю. Вивершити каркас, викінчити всю будову, і тоді вже не важу подиві оглянутися на неї, поки що до того дуже далеко, поки що вузли й вузлики, розплутуючи, які він обдиратиме руки, надточуватиме нерви, гніватиметься, зрідка радітиме, йтиме в наступ і ставатиме в оборону. От на сьогодні призначив товариський суд над двома молодими трактористами, які позавчора засівали лан і забули в борозні два мішки ячменю. І все те падає йому на душу, бомбардує її, як оті невидимі частки нейтрино, що йдуть з космосу на землю. Мабуть, дехто думає, що йому приємні оці міліцейські функції, але він просто карається ними і вгадує тут якусь невідповідність власному призначенню, власній посаді, Деякі голови нарікають. Надто м'які закони. Але ж зуміли створити в дружбі атмосферу, за якої крадіжка неможлива, просто виключається. І, може, то один з найбільших здобутків.